Lista 11. Istoria culturii și civilizației șapte Roman. De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 104 Modul său propriu original de a încerca să concilieze teologia cu filozofia este pe cât de tranșant, pe atât de inoperant. În câmpul credinței, totul este rațional, rațiunea având capacitatea de a demonstra totul, chiar și dogmele ce par a fi, în paranteză, cum o recunoscuseră marii gânditori anteriori, închid paranteza, total inabordabile de rațiune. Rolul filozofiei este de a deveni o apologetică a doctrinei creștine. Gilmele, credința este condiția prealabilă a oricărei cunoașteri intelectuale. Credința nu este un scop în sine, ci doar o dispoziție prealabilă, grație căreia rațiunea este aptă de a deduce a priori toate adevărurile naturale sau supranaturale. Închid Gilmele, în paranteză, mă mare punct de Închid paranteza. Pe această linie augustiniană se desfășoară gândirea lui Lulus, ilustrată în Arborele filozofiei iubirii și în principala sa operă Ars Magna. Prima este o interesantă lucrare de filozofie mistică, expusă într-o poetică formă alegorică, vezi notă 1, și care dezvăluie autentice daruri poetice ale autorului, considerat primul mare scritor al literaturii catalane. Citesc notă 1. Înaintea acesteia, Lulus scrisese... Redactând-o mai întâi în arabă, apoi în catalană, Cartea a Contemplației Lui Dumnezeu, conținând 365 de rugăciuni și meditații, în paranteză, una pentru fiecare zi a anului, închid paranteza. Cartea a Prietenului și a Iubitului de asemenea, un breviar mistic, cuprinzând de 365 de metafore morale. Apoi, Blangherna, un fel de roman filozofic și social utopic, printre cele din tâi opere ale genului din Evul Mediu, cu interesante informații asupra instituțiilor religioase și sociale ale epocii. Încheiat notă 1. Opera sa capitale, Ars Magna, în paranteză rezumată ulterior de autor subtitlul titlul Arborele științei, închid paranteza, este o enciclopedie științifică, filozofică și teologică divizată în 16 capitole, sau ghilimele arbori, închid ghilimele, fiecare studiind problemele acestor discipline, ghilimele arborele elementar, închid ghilimele, în paranteză, breviar de fizică, științele naturii, proprietățile elementelor, închid paranteza, ghilimele arborele simțurilor, închid ghilimele. Ghilimele imaginativ, închid ghilimele. Ghilimele uman, închid ghilimele. În paranteză, natura și obiceiurile omului, închid paranteza. Ghilimele moral, închid ghilimele. În paranteză, virtuțile viciile și cauzele lor, închid paranteza. Ghilimele imperial, închid ghilimele, în paranteză, un interesant tratat de politică, închid paranteza, ghilimele apostolic, închid ghilimele, în paranteză, despre funcțiile, privilegiile și îndatoririle papei și prelațiilor, închid paranteza. apoi ghilimele arborele ceresc, închid ghilimele, în paranteză, care se ocupă de astronomie și de influența corpurilor cerești, închid paranteza, etc., Ultimul capitol expune arta de a pune și de a rezolva problemele. Este partea referitoare la originala sa metodă logică, pe care Lulus o numește ghilimele Ars Magna, închid Gilimele sau ghilimele Scientia Generalis, închid Gilimele combătându-i pe școlastici care pornind de la observația pe calea simțurilor se opresc la realitățile corporale. Lulus susține existența unui alt ordin de cunoștințe, al căror obiect sunt realitățile suprasensibile, principiile generale, care după el se identifică cu atributele esenței divine. Aceste principii sunt corelate cu lucrurile particulare prin operații raționale efectuate de Lulus cu ajutorul unor liste de câte nouă termeni simpli, în paranteză sau principii, închit paranteza, înscriși într-un tablou de cerc și triunghiuri și care prin anumite combinații permit să se obțină toate adevărurile posibile. Vezi notă 1. Notă 1. Pentru descrierea de către Hegel a acestei complicate operații vâmic dumic. Octavian Nistor, opere citate volumul 2 roman în paranteză, Vmic punct bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 1. Alegerea termenilor de către Lulus este evident arbitrară, dar nu e mai puțin adevărat că procedeile sale automate au avut o influență asupra celor care au încercat să introducă o metodă deductivă și matematică în studiul filozofiei, ca de exemplu Giordano, Bruno și Leibniz, acesta din urmă folosindu-se de calculul unor asemenea combinații pentru a rezolva aceeași problemă. În paranteză, în tratatul său de arte combinatoria, care anticipează logica simbolică. Închid paranteza. Figură pagina 105. Reprezintă o poză. O combinație de stiluri romanic-gotic, Biserica S. -Mare. Maria Antigua, Valadolid, secolul XIV. Încheiat figură. Dans scotus. Se scrie s c o -t -u -s. Cel mai pătrunzător spirit critic pe care l-a dat școlastica. Închid Gilmele. Ghilimele, cel mai subtil dintre metafizicienii evului mediu, închid ghilimele, în paranteză, Hmare.o mare. Taylor, se scrie tu a Y. Închid paranteza. Filozoful dotat cu o inteligență de o puțin obișnuită acuitate în felul de a pune o problemă și de a-i întrezări punctele nevralgice sau cele imediat ducând la rezolvarea ei, motiv pentru care contemporanii l-au supranumit ghilimele Doctor Subtilis, închid Gilmele. A fost John Duns Scotus, în paranteză circa 1266-1308, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc note 1. Originar din Scoția, la 15 ani, a intrat ca novice în ordinul franciscan. După studii făcute în Scoția și Franța, a predat teologia și filozofia la Paris, în paranteză, mai târziu la Oxford și la Köln, închid paranteza, unde era socotit un personaj periculos de către partizanii lui Filip cel Frumos, împotriva căruia dans apăra drepturile papalității. Pentru a scăpa de consecințele procesului contra templierilor, a fost trimis de superiorul general al ordinului său la Chion, unde a profesat și a scris, încheiat notă 1. Kilemele: Nicio inconsecvență logică nu îi scăpa, iar când fiecare punct fusese examinat cu respectarea consistenței sale raționale, acest geniu dialectic era înclinat să aducă problema în fața tribunalului experienței psihologice. Închid chilimele. subliniază H. punct O. mare punct Taylor. Ghilimele. Nimeni nu a dus vreodată logica construcției și subtilitățile distințiilor critice până la limitele înțelegerii și a perseverenței umane ca Dans Scotus, închid gilmele. În schimb, filozoful n-a intenționat să dea doctrinei sale forma unei construcții sistematice. În paranteză de altminderi, a trăit doar 42 de ani, închid paranteza, iar limbajul scrierilor sale, deși de o viguroasă conciziune, era departe de claritatea perfectă a construcției și stilului lui Toma din Aquino. În lucrările sale, vezi nota 2, Dan să încearcă o sinteză a platonismului augustinian cu aristotelismul reprezentat în special de Toma. Citesc nota 2. Opus Oxoniense, în paranteză. Comentarii la sentențele lui Pietro Lombardo, lecții ținute la Universitatea din Oxford. Închid paranteza. Un alt comentar al acelorași sentențe, în paranteză, cunoscut și sub titlul. Reportata Parisienția, închid paranteza, chestiones in metafizicam, chestiones cu vodli betalis, tratatul de primo principiu, etc. Încheiat, notă 2. În primul rând, el ține să delimiteze domeniul și rolul posibilitățile, limitele și funcțiile ce reveneau pe de o parte credinței, pe de altă parte rațiunii. Știința, în paranteză, înțelegând prin aceasta cunoașterea filozofică, închid paranteza, este de domeniul rațiunii teoretice a teoreticului, tot ce depășește necesitatea sa intrinsecă și posibilitățile sale de a demonstra intră în sfera practicului, a libertății, a ceea ce se sustrage cunoașterii, deci a credinței, a teologiei, ale cărei dogme nu pot fi demonstrate cu argumente raționale și care prin aceasta aparțin domeniului practic. Dans Scotus neagă teologiei orice caracter științific. Vezi, notă 1, căci adevărurile credinței privesc domeniul practic al voinței, ghilimele, cea mai nobilă potență a sufletului, închid ghilimele, iar nu cel teoretic al științei. Citesc notă 1. De fapt, Scotus nu neagă teologia, ci crede că trebuie să fie numită mai degrabă sapientia. Înțelepciune, întrucât prin însăși natura sa teologică, este mai degrabă o cale de cunoaștere a unor principii decât o metodă care ar servi pentru a ajunge la anumite concluzii. Teologia constă în cunoașterea revelată direct a lui Dumnezeu. Științele nu îi pot fi subordonate, căci domeniul lor este cunoașterea naturală obținută prin mijloace umane, cele ale rațiunii. Încheiat notă 1. Dumnezeu a creat lumea, nu dintr-o necesitate logică, ci printr-un act de voință, ori voinței îi aparține numai domeniul care îi scapă științei, caracterului de necesitate a rațiunii. În schimb, știința nu depinde de voință, ci de demonstrația rațională, cea mai riguroasă. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Dans Scotus studiase cu cel mai mare interes și matematica și astronomia. Încheiat notă 2. Credința revelează adevăruri care sunt inabordabile rațiunii. Filozofia, făcând uz de raționalitatea dialecticii, nu are cum servi teologia, nu poate interveni încercând să argumenteze adevărurile credinței, cum încerca să facă Toma din Achino. Cu această separare categorică a filozofiei de teologie, operată de Dans Scotus, școlastica se pregătește să intre într-o fază de disoluție. Metafizica, completă distinctă de teologie, în paranteză știință, eminamente, practică, închid paranteza, este știința teoretică prin excelență. În concepția lui Scotus, numai individualul are o realitate, numai ființele sau lucrurile individuale sunt reale. Universalul nu există decât în intelect, dar și ideea există din moment ce intelectul o concepe, căci intelectul este pasiv și este pus în mișcare, este acționat de inteligibil. Cum se explică atunci universalitatea conceptelor? Răspunde Scotus, prin existența unei substanțe comune tuturor ființelor, în paranteză, sau lucrurilor, închid paranteza, dintr-o anumită clasă, categorie, specie, a unei naturi comune tuturor ființelor sau lucrurilor luate individual, care intră în cadrul unui concept, substanța ghilimele om, închid ghilimele, comună tuturor indivizilor umani, substanța ghilimele animal, închid ghilimele, comună tuturor animalelor, și așa mai departe. Ghilimele. Această substanță considerată în sine însă și se dovedește a fi deschisă atât la universalizare cât și la individuațiune. Într-adevăr, capătă un caracter universal în concept, în paranteză prin acțiunea de abstractizare a intelectului, închid paranteza, și capătă în schimb și un caracter individual în ființele reale, închid ghilimele, în paranteză, rămâne punct tisato, închid paranteza. În ce privește raporturile dintre metafizică, știința teoretică prin excelență și științele particulare, în paranteză, a căror cultivare constituia titlul de glorie al Universității din Oxford, dar care lui Scotus în acest punct nu i-a reținut atenția în mod special, închid paranteza, principiile acestora, din urmă, sunt condiționate de principiile cele din tâi. În timp ce științele particulare nu pot sesiza decât natura fenomenelor, nu și cauza lor, legile descoperite de aceste științe sunt pur și simplu generalizări ale datelor empirice sau conexiunii matematice între aceste date. Dar uniformitatea reală a naturii poate fi garantată efectiv numai de metafizică. Închid Gilmele. în paranteză idem. Închid paranteza. În înetea contradicție cu aristotelicienii și cu tomiștii este dans scotus în concepția sa, privind raporturile dintre intelect și voință. Pe linia tradiției franciscane, el atribuie voinței, cum am văzut, preeminența asupra intelectualismului, aristotelic în paranteză, voința fiind superioară facultății cognitive intelectus, închid paranteza. Însuși, Dumnezeu este definit în mod fundamental de voința divină. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Voința lui Dumnezeu este cu desăvârșire liberă. Binele este numai ceea ce vrea voința sa, care, dacă ar decide contrariul, acesta ar fi binele. Totuși, divinitatea nu poate voi decât ceea ce este lipsit de contradicții logice. Sub acest aspect, voința sa nefiind arbitrară. Unica limită a acestui principiu este că Dumnezeu nu poate voi în același timp ceva și contrarul său. Închid ghilimele. În paranteză, Octavian Nistor. Închid paranteza, încheiat, notă 1. Primând asupra intelectului, voința omului este liberă și atât de independentă, încât se poate dispensa de concursul grației divine. Responsabilitatea actelor sale îi revine în întregime omului. În ce privește sufletul, a cărui imortalitate nu poate fi demonstrată, chestiunea rămânând deci de resortul credinței, facultățile sau proprietățile sale sunt capacitățile de a cunoaște și de a văi. Voința este ceva pur spiritual și trebuie să o distingem de simțul apetitiv, de a dori ceva, voința și numai voința este cu adevărat liberă, absolut nedeterminată de nicio cauză exterioară. Gilmele. chiar și intelectul, adică facultatea cognitivă, este determinată de din afară. Deși o anumită cunoaștere precede actul voinței, totuși voința nu este determinată de cunoaștere, ci o folosește, uzează de ea. Astfel, voința fiind liberă, este superioară intelectului. Voința este ceea ce constituie măreția omului. Ea îl ridică deasupra naturii și îl eliberează de coercițiile Ei. Nu intelectul, ci voința îl îndreaptă spre ținta fericirii și este subiectul virtuților morale. Închid ghilimele în paranteză h.o.taylor, citându-l pe seberg, se scrie s.e.e.b.r.g. Închid paranteza. Fiecare suflet are în sine însuși principiul care îl distinge de celelalte. Ca urmare, încercarea a veroiștilor de a susține în detrimentul individualității sufletului universalitatea puterii de... Gândirea a intelectului activ este absurdă. Filozofia recunoaște o pondere mai mare decât e o recunoscuță Toma din Aquino. Ghilimele, exasperatul individualism metafizic al lui Dans Scotus, bogat în consecințe în toate domeniile filozofiei, ale teologiei, ale eticii, etc., este semnul premonitor al unei crize profunde care va lovi în secolul al XIV-lea întreaga moștenire a gândirii medievale. Închid Gilmele, în paranteză, rămare punct, tisato, închid paranteza. În epistemologie, Scotus este un aristotelician fondând procesul gnoseologic pe datele simțurilor. Ghilimele, intelectul obține cunoașterea abstrăgând esența din obiectele ce îi sunt prezentate de simțuri și, în felul acesta, se formează ideile, în paranteză, universaliile, închid paranteza. În aceste limite, rațiunea umană poate ajunge la adevăr fără a mai trebui să intervină directa iluminare divină, închid ghilimele. Dar, spre deosebire de Toma, ghilimele, Dans, Scotus, susține că intelectul are o intuiție directă, chiar dacă obscură a individualului, în timp ce, pentru Toma, intelectul cunoaște individualul, numai printr-o referire reflectată, în Memorie și în simțuri, închid mele, în paranteză, Dmare punct nou liz. Prin noutatea frapantă și prin caracterul atât de categoric al formulării tezelor, scotismul a rămas mai mult de patru secole în câmpul discuțiilor și controverselor filozofice și teologice. Continuat și dezvoltat în deoseb de filozoful și matematicianul Thomas Bradwardin, se scrie B-R-A-D-W-A-R-D-I-N-E, în paranteză, circa 1290-1349, închid paranteza, profesor la Oxford și arhiepiscop de Canterbury, scotismul i-a inspirat în ideile lor și pe reformatorii John Wycliffe, se scrie w y C l i f f și Haas, se scrie H-U-S. Timp de trei secole, între 1350-1650, scotismul număra mai mulți adepți decât tomismul. Ghilimele Gândirea lui Dan Scotus, vezi, notă 1, a avut o mai mare influență decât cea a lui Toma din Aquino, asupra concepțiilor unor filozofi nelegați de biserică, cum au fost, de exemplu, Francis Bacon, René Descartes, Leibniz, Închid ghilimele Citesc notă 1 Conform, punct. Furlander se scrie V-O-R-L-A cu două puncte n d r Octavian Nistor Încheiat note 1 Figură pagina 107 Reprezintă o poză Dans Scotus Gravură de autor anonim Încheiat figură Figură pagina 109 Reprezintă o poză Latura sudică a domului din Palermo În paranteză început în stil romanic În 1185 Cupola barocă Închid paranteza, încheiat figură. Disoluția școlasticii William Ockham Filozoful care a dus până la consecințele sale extreme tendința științifică empiristă a școlii din Oxford și prin aceasta a îndreptat gândirea filozofică pe calea tipică pentru filozofia engleză a empirismului a fost William Ockham, supranumit de contemporani pentru abilitatea sa dialectică, Gilmele doctor Invincibilis, închid Gilmele. vezi, notă 1. Citesc notă 1. Născut între 1295-1300, mort în 1349 sau 1350, a intrat de copil într-o mănăstire franciscană. A studiat la Oxford, unde a fost pentru un timp de șase sau șapte ani și profesor de teologie. Acuzată de erezie, a fost chemată în fața curiei papale din Avignon, de unde, după ce fusese lăsat să aștepte până să fie chemat să se disculpe, a evadat, refugiindu-se la curtea lui Ludovic Bavarezul, care era în conflict violent cu papa Ioan al 22 lea care îl declarase pe împărat eretic și uzurpator. Adversar deschis al papei, în paranteză căruia nu îi recunoștea drepturi temporale și supremația politică, închid paranteza, autor a numeroase pamflete și declarat schismatic de ordinul său monahal, în paranteză, din care a și fost exclus, închid paranteza, a fost excomunicat de biserică și excomunicat a rămas toată viața încă 32 de ani. A murit în timpul marii epidemii de ciumă la Curtea Imperială din München, în paranteză unde, în același timp, își găsiseră azil și averuistul Jean de Jandun, se scrie Joan de Una și Marsilio da Padova, închid paranteza încheiat notă 1. Autor fecund, care a exercitat o influență profundă asupra gândirii occidentale, a scris numeroase opere de logică, filozofie, teologie, fizică și politică. În domeniul filozofiei, cele mai importante sunt comentariile la sentențe, suma totius logice și quodlibeta în șapte cărți. În această perioadă, prima jumătate a secolului XIV, școlastica intrase într-o fază de disoluție progresivă. Vezi nota 2. Citesc nota 2. ghilimele, Disoluție. Închid ghilemele. Mai degrabă decât decadență. Căci, deși diferențierea categorică între filozofie și credință câștiga tot mai mult teren, negându-se posibilitatea construirii unei baze raționale credinței, ceea ce constituia însăși rațiunea de a fi a școlasticii, totuși vigoarea speculativă a școlasticilor n-a scăzut. În secolele 15-17, triumful tomismului este general. Contra-reforma impune numele unor notabili interpreți dominicani și jesuiți. În paranteză, Francisco Suarez, se scrie SUA, cu accent ascuțit scuțit z etc. închid paranteza, iar începând din secolul 19 se afirmă curentul neoscolastic, în cadrul căruia prevalează neotomismul, în paranteză d-mare punct merci, se scrie m -a r -c i mare punct meritein, se scrie m-a-r-i-t-a-i-n, a -r i -t -a n a mare punct gemelli se scrie g-e-m-e-l-l-i și alții închid paranteza încheiat notă 2. Cu siger de brabant, averoismul latin, respinsese poziția conciliatoare a lui Toma. Situându-se în afara doctrinei bisericii, Dans Scotus negase posibilitatea unei discuții raționale asupra adevărurilor credinței, declarându-le doar ghilimele credibile, închid ghilimele. Ocam va fi cel care, declarându-și aversiunea pentru metafizică și, în schimb, predilecția pentru datele experienței imediate, va anticipa anumite direcții importante ale gândirii moderne. Ocam a fost ultimul și cel mai autorizat susținător al nominalismului, afirmând că genurile și speciile nu există ca realități, ci doar ca simpli ghilimele termeni, închid ghilimele, ai unui discurs logic-rațional. În paranteză, poziția rămasă în filozofia medievală cu denumirea de ghilimele terminism, închid ghilimele, închid paranteza. Chiar dacă acești ghilimele termeni, închid ghilimele, indică niște concepte generale, ele nu pot denumi decât obiecte sau ființe individuale. Fie mai multe sau pe toate la un loc, fie unul câte unul în parte și într-un caz și în celălalt, genurile și speciile rămân ca ceva exterior obiectelor sau ființelor, corespunzându-le într-adevăr, dar fără să indice conținutul și constituția lor intimă. Critica pe care o face Occam, conceptului de substanță, vezi, notă, 1, și conceptului de cauză, este ilustrativă pentru poziția sa antimetafizică. În discutarea unor probleme fundamentale de gnoseologie, de asemenea pentru foarte caracteristica sa atitudine de a respinge postularea unor concepte, când acestea nu sunt indispensabile pentru a înțelege realitatea, principiul de ghilimele economie, închid ghilimele de simplificare, de limitarea dezbaterii speculative la elementele strict necesare ale problemei, Principiul rămas în istoria filozofiei cu denumirea de ghilimele briciul lui Ocam, închid ghilimele. Citesc notă 1. Lat punct, substantia vod, substat, ghilimele, ceea ce stă de de închid ghilimele. Primul caracter al substanței este permanența pe deasupra schimbărilor, al doilea existența sa necesară. Opus substanței este accidentul. Încheiat notă 1. Ceea ce cunoaștem noi din lucruri, spune Ocam sunt numai determinările calităților lor. Vezi, notă 2, ca atare este inutilă și antieconomică postularea existenței unei substanțe alta decât cu aceste calități, în paranteză, și care nici nu ar putea fi numită altfel decât ghilimele non-calitate, închid ghilimele, închid paranteza. Citesc nota 2. După clasificarea calităților dată de Aristotel și preluată de școlastici, acestea ar fi proprietățile obiectelor. Facultățile, în paranteză, sau puterile, închid paranteza, afecțiunile, modificările sau variațiile, determinate de un agent extern sau intern, închid paranteza, și forma geometrică a obiectelor. Se disting două feluri de calități, primare și secundare, în paranteză, adică obiective, ceea ce constituie obiectul minții, fără vreo referire la eventuala realitate sau irealitate a obiectului, și subiective, închid paranteza, încheiat notă 2. În ce privește conceptul de cauză, vezi notă 3, ceea ce percepem noi este numai diversitatea, deosebirea în paranteză perceptibilă în experiență, închid paranteza, dintre cauză și efect. Deci putem cunoaște numai legile care reglează schimbarea și cursul fenomenelor, iar nu un pretins nex metafizic, în paranteză postulat în mod nejustificat, închid paranteza, care le-ar face să apară, să decurgă unul dintre altul. Citesc nota 3. Aristotel distinge patru categorii de cauze, materială, în paranteză, de exemplu, materia unei statui, închid paranteza, formală, în paranteză, figura sau forma statuiei, închid paranteza, eficientă, în paranteză, sculptorul care a realizat-o, închid paranteza, și finală, în paranteză, motivul sau scopul pentru care artistul a sculptat statuia, închid paranteza. Această distinție a lui Aristotel a fost însușită și dezvoltată de școlastică. Încheiat, notă, 3. Gilmele, Așadar, explică râmare.tisato și aici trebuie să ne limităm la ceea ce ne este dată de experiență, fără a pretinde să deducem efectele din cauze sau să aplicăm causalitatea în afara câmpului, în care este verificabilă. Orice postulare a unui substrat metaempiric care să facă necesară succesiunea de la efect la cauză, este inaccesibilă. Închid ghilimele. Ocam nu este convins că ar exista o corespondență între logica conceptelor și faptele din lumea exterioară. Ca urmare, el caută să limiteze principiile acestei logici la niște procese ale intelectului, în paranteză, ceea ce este o aplicație a ghilimele briciului lui Ocam, închid ghilimele, închid paranteza. În teoria cunoașterii concepută de el, ghilimele, percepțiile sau cunoștințele sunt privite ca niște simboluri, în paranteză signea termenii, închid paranteza, ale obiectelor. Sunt semne naturale contrastând cu simbolurile artificiale ale vorbirii sau scrierii. Ele se împart în trei clase. Întâi, percepția senzorială a obiectului concret. În al treilea rând, conceptul abstract reprezentând mai multe obiecte sau o calitate sau o simplă plăsmuire a imaginației. Ca intermediară între aceste două clase, OCAM situează. Notitia intuitiva, care se referă la existența concretă a lucrurilor. Ea servește ca o bază pentru cunoașterea combinațiilor și raporturilor dintre lucruri și constituie un antecedent necesar cunoașterii abstracte. Închid ghilimele în paranteză punct Taylor. Închid paranteza. În continuarea discursului său gnoseologic și negând consecvent valoarea metafizicii, Ockham afirmă că gândirea, cugetarea omului este sau intuitivă sau abstractivă, că singura sursă de cunoaștere este intuiția sensibilă care ne pune în contact nemijlocit și deplin adecvat cu realitatea lucrurilor individuale. Intuiția intelectuală operând un proces de abstractizare derivă din intuiția sensibilă, în care își găsește și propriei justificare căci după el, ghilimele, funcția intelectului nu este numai de a abstrage, ci și de a cunoaște intuitiv lucrurile singulare, obiect al cunoașterii sensibile, închid ghilimele, vezi notă 1.